12. Dette er de forordninger og de rettslige avgjørelser som dere skal være nøye med å følge i det lande som Jehova, dine forfedrets Gud, med sikkerhet skal la deg ta i eie alle de dager dere lever på jorden. Dere skal ubetinget ødelegge alle steder hvor de nasjonene som dere driver bort har tjent sine guder, på de høye fjellene og på høydene og under hvert frod i tre. Og dere skal rive ned deres altere og knuse deres hellige støtter, og dere skal brenne deres hellige peler i illen og hogge ned de utskårende bildene av deres guder, og dere skal utstette deres navn fra det stedet. Dere skal ikke gjøre slik overfor Jehova deres Gud, men til det stedet som Jehova deres Gud utvelger blant alle deres stammer for å sette sitt navn der, for å la det bo der, dit skal dere søke, og dit skal du komme. Og dit skal dere bringe deres brennoffre og deres slaktoffre og deres tiendedeler og bidrage fra deres hånd, og deres løfteoffre og deres frivillige offergaver, og de første førsteføtte av deres storfe og av deres småfe. Og der skal dere spise framfor Jehova deres Gud, og glede dere over allt det dere foretar dere, dere og deres husstander, fordi Jehova din Gud har velsignet deg. Dere skal ikke handle i samsvar med alt det vi gjør her i dag, i det en vær gjør det som er rett i hans egne øyne. For det er enda ikke kommet til det hvilested og den arv som Jehova din Gud gir dig og dere skal gå over jordene og bo i det landet som Jehova deres Gud gir dere til eiendom, og han skal visselig gi dere ro for alle deres fiende rundt omkring, og dere skal i sannhet bo trygt. Og det skal være slik at til det stedet som Jehova deres Gud utvelger for å la sitt navn bo der, dit skal dere bringe alt det jeg gir dere befaling om, deres brennoffere og deres slaktoffere, deres tiendeler og bidraget fra deres hånd, og alle deres utvalte løftoffre som dere avlegger løft om overfor Jehova. Og dere skal glede dere framfor Jehova deres Gud, dere og deres sønner og deres døttere og deres slaver og deres slavekvinner og levitten som er innenfor deres porter, for han har ingen andel eller arv sammen med dere. Vokk deg, så du ikke offrer dine brennoffre på noe annet sted som du får se. Men på det stedet som Jehova utvelger en av dine stammer, der skal du offre dine brennoffere, og der skal du gjøre alt det jeg befaler dig. Men når som helst din sjel lengter etter kjøtt, kan du slakte, og du skal spise det i samsvar med Jehova din Guds velsignelse, som han har gitt deg, innenfor alle dine porter. Den urene og den rene kan spise det, liksom en spiser gassel og hjort. Men blodet skal dere ikke spise. På jorden skal du helle det ut som vann, Innenfor dine porter vil du ikke få lov til å spise tiende delen av ditt korn, eller av din nye vin, eller av din olje, eller de første føtte av ditt storfe og av ditt småfe, eller noe som helst av dine løfteoffere som du avlegger løfte om, eller dine frivillige offergaver, eller bidraget fra din hånd. Men framfor Jehova din Gud skal du spise det, på det stedet som Jehova din Gud utvelger, du og din sønn og din datter og din slave og din slavekvinne, og levitten som er innenfor dine porter og du skal glede deg i Jehova din Gud over alt det du foretar dig Vokk dig, så du ikke svikter levitten alle dine dager på din jord. Når Jehova din Gud utvider et område, slik som han har lovt deg, og du uten tvil sier «La mig spise kjøtt», fordi din sjel lengter etter å spise kjøtt, så kan du spise kjøtt når som helst din sjel lengter etter det. Der som det stedet som Jehova din Gud utvelger for å sette sitt navn der, er langt borte fra deg, da skal du slakte noe av ditt storfe, eller noe av ditt småfe som Jehova har gitt deg, slik som jeg har befalt deg. Og du skal spise det innenfor dine porter når som helst din sjel lengter etter det. På den måten som gasellen og hjorten skal spises, bare slik skal du spise det. Både den urene og den rene kan spise det. Vær bare fast besluttet på ikke å spise blodet. For blodet er sjelen, og du skal ikke spise sjelen sammen med kjøttet. Du skal ikke spise det, du skal helle det ut på jorden som vann. Du skal ikke spise det, for at det kan gå dig godt og dine sønner etter deg, ettersom du gjør det som er rett i Jehovas øyne. Bare dine hellige ting som blir dine, og dine løfteoffere skal du bære med dig og du skal komme til det stede som Jehova utvelger. Och du skal frambære dine brennoffere, kjøttet og blodet, «På Jehova din Guds alter, og blodet av dine slaktoffere skal helles ut mot Jehova din Guds alter, men kjøttet kan du spise. Gi akt, og du skal adlyde alle disse ord som jeg gir dig befaling om, for at det kan gå deg vel, og dine sønner etter deg, til tid, fordi du gjør det som er godt og rett i Jehova din Guds øyne. Når Jehova din Gud utsletter de nasjoner foran dig som du er på vei til for å drive dem bort», da skal du drive dem bort og bo i deres land. Våk deg, så du ikke blir fanget i en felle etter dem, etter at de har blitt tilintetgjort foran deg, og så du ikke spør angående deres guder og sier, «Hvordan var det disse nasjonene pleide å tjene sine guder?» «Og jeg, ja, jeg vil gjøre på samme måte.» «Du må ikke gjøre slik overfor Jehova din Gud, for alt det som er ved det for Jehova, og som han virkelig hater, har de gjort overfor sine guder.» For til og med sine sønner og sine døttere pleier de å brenne i for sine guder. Hvert ord som jeg gir dere befaling om, det skal dere være nøye med å følge. Dere skal ikke legge noe til det, og ikke ta noe bort fra det.